och det nedfallna äpplet i daggrätet i en klar morgon. Det är vinterns vid fastebron. Det är iskanen och tältbacken. Det är några barn i en gråmåsses på skogsbacken i en enslig kväll i skymningen. Far på regimentsmötet, mor på dagsverket uppe i roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor och plattar mot glaset. Syns det inte någon där nere på vägen?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 0813. 13 Snigelpost är Box 42021 126 12 I Stockholm Och jag vet också att det går att skicka e-post till Infosnabela Så sant som vi äger Ett federnes land Vi det alla Dika Med samma rätt och med samma band för både arma och rika. Och därför vill jag vi rösta fritt som förbland skölder och bågar. Och icke vägas i köpmans mitt lyckpenningpåsar på bågar. Vi stridde gemensamt för hem och här då våra kuster förbrändes. Ej herrarna ensam grep och svärd när varnande bord ändes Äng herrarna ensamt sögnade ner men också herrarna strängar. Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborga rätt pengar. Det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva. Men kasta stenar för egen kort och tala ont om oss själva. Vi tröttnat att blöda för egen dolk Att hjärtat från huvudet skilja Vi vill villja Bliva ett enda folk Och vi är Och blir det vi villja Det har varit några Motioner av riksdagsmannen Marianne Ytterberg Och andra i broderskapsrörelsen Som fick mig att på allvar Börja ifrågasätta det som händer I Sverige Ytterberg som är för övrigt, höst i biskopen i Västerås pläderade behagsjukt för införande av ritualslakt. En vidrig slaktform som utan tvekan bör kallas vad det handlar om nämligen rent julplågeri. Jag fann också allt mer att det jag kunde läsa i dagens nyheter och annan press inte gav. En bild av hur jag uppfattade omvärlden. Framförallt fann jag kultursidornas starka dragning till allehanda extrema vänsterrörelser fullständigt orimlig. Alldeles avgörande för mitt högst senfärdiga engagemang i politiska frågor utgjorde två politiska Biografier, Montefiores bok om Stalin och Shang-Halidejs om Mao som kom 2004 och 2006. I dessa modänglars dödsfabriker fick minst hundra miljoner människor sätta livet till. Men inte ens sådana faktiska upplysningar har inneburit att politiska uttolkare i Sverige, sådana som P.O. Enqvist, Olof Lagerkrans, Gunnar Fredriksson, Sverker Åström och andra har marginaliserats i debatten. Det är nu, 40 år sedan, upprorets år, 1968, när det demonstrerades som aldrig förr för ett alternativt samhälle för gemenskap, fri kärlek och bostäder åt alla. Domkyrkan i Västerås föreslogs bli aktivitetshus. Kungliga slottet lämpade sig väl som bostad åt hemlösa. När det här pågick var jag 20 år. Jag var en på det hela taget passiv och skeptisk åskådare. Med ett undantag. När hyran för studentbostäderna vid universitetet fördubblades- från en månad till nästa förvandlades jag till aktivist och knackade dörr och hotade med hyresboykott. Det var antagligen ingen särskild händelse som fick ungdomsrevolten 1968 att växa fram. Snarare hade den sin rot i tidens ifrågasättande av gamla värden, Kanske med Vietnamkriget som den droppe som kom vägaren att rinna över. Jag läste samhällsvetenskapliga ämnen vid universitetet i Umeå, bland annat tre betyg i sociologi och trodde att världen kunde bli bättre, att politiker var rättskaffens och att så kallade intellektuella bemödade sig om att finna sanningar även om jag märkte att de inte precis jagade dem ända ner i helvetet när det behövdes. I slutet av 1970-talet reste jag till USA och bodde där sen sammanlagt med vissa avbrott under två år. Jag såg världen genom mitt svenska medvetande, präglat av den goda staten, välfärdsstaten och en uppväxt i det lyckorike som var 1950 talet Sverige. Det var bra och det kunde bara bli bättre. I USA fanns, alldeles i onödan ansåg jag, en svår fattigdom därför att de rika vägrade att dela med sig. Några cent skatt på varje cigarett skulle ha räckt till en fungerande socialvård, men inte ens för det fanns en politisk majoritet. Jag skrev boken Amerikas dröm eller Mardröm som i huvudsak handlar om den svenska emigrationens baksida, ett synnerligen styrmoderligt behandlat ämne. Eftersom boken gav en negativ bild av USA omhöllades den förstås i den svenska pressen. Alla stora tidningar skrev om den och jag satt i åtskilliga tv-soffor. Det är ett tillfälle med en alltför trång kavaj, vilket var det enda jag fick höra efteråt sen. Men jag kan varmt rekommendera en ung författare att skriva en USA-kritisk bok. Det är en säker väg till uppmärksamhet i den svenska pressen. Men att jag var besviken på hur Amerika behandlade sina fattiga var inte samma sak som att jag hatade USA, vilket den okritiska svenska pressen i regel förutsatte. Klarsynt var däremot professor Ulf Bejboom vid Emigrantinstitutet i Växjö som läste min bok som en kritik av missförhållanden och recenserade den med respekt i flera facktidskrifter. Även om Bush är en klassisk republikan som är motståndare till abort och närmast positiv inför dödsstraffet så är han ändå inte en skurk i samma division som Gaddafi, Arafat, Saddam Hussein, Pol Pot, Mao och andra. På svenska kultursidor var däremot Reagan och senare Bush de verkliga skräckfigurerna på världspolitikens arenor. Det här säger jag som 60-åring i en annan tid. Är det en bättre tid än 1968? Jag är inte övertygad om den saken. Det fanns i det sena 60-talets retorik med alla överdrifter ändå en vilja att sätta människan i centrum. Det talades till exempel om människans proportioner i den urbana kulturen. Det var en tid då mjukvärlden omhuldades. Miljörörelsen, ett embryo till ett ekologiskt tänkande växte fram. Idag står västvärlden inför nya hot. Men om detta pressen i stort sett. Hur ska vi kunna lita på de intellektuella som helt och hållet hoppade i galen tunna när det gäller världens vänsterdiktaturer? När det nu febrilt omhulldar mångkulturalism och en religion som islam. Det är, menar jag som att tillfråga gamla nationalsocialister och låta dem breda ut sig i massmedia. Här finns det skäl att lyssna till Heidenstam. Det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva, men kasta sten på vår egen port och tala ont om oss själva. Med filosofen Roger Scruton kan det här uttolkas ungefär så här. Demokratier förutsätter för sin existens nationella lojaliteter, lojaliteter som antagligen delas av regering och opposition, av alla politiska partier och av valmanskåren som helhet. Var helst erfarenheten av nationalstaten är svag, eller icke-existerande har demokratin misslyckats med att slå rot. Med andra ord, en levande demokrati förutsätter ett samhälle där människorna känner att de äger en tillhörighet med vilken de är lojala. De måste känna en kollektiv vikänsla. De måste känna band av förpliktelser mot andra som motiverar att rösta och känna respekt för den demokratiska processen. Vi måste i någon mån känna oss delaktiga av det som sker i samhället. Om så inte är fallet förtvinar demokratin, respekten för lagarna minskar och samhället tenderar på sikt att delas upp i fraktioner som står i motsatt ställning till varandra. Det Heidenstam och Roger Scruton som myntat begreppet beskriver är oikofobi. Motsatsen kan sägas vara den multikulturella propaganda som genomsyrar dagens Sverige. Den har enligt Scruton varit till stor skada eftersom den gör att vi tvekar att bekräfta vår dyrbara sekulära kultur som vi kämpat så hårt för så länge. Det mesta av allt detta skulle malas sönder och samman i ett samhälle där muslimska värderingar blir viktiga och samhällspräglande. Det är alldeles orimligt ens som tanke att vi med hänsyn till vår historia ska tolerera att religiösa föreställningar överordnas den sekulära lagen. Men den utveckling som realistiskt sett är att vänta Bortom alla vackra fraser om mångkultur är ett fragmentiserat samhälle med en rad parallellsamhällen som kännetecknas av gettobildningar och befolkningsgrupper som lever isolerade från varandra. Mångkultur har, så såvitt vi vet, aldrig materialiserats i sinnevärlden bara i önskedrömmen. Det blott och bart mångkulturella är det som skulle kunna strykas ur världskulturen utan den ringaste förlust. Säger till exempel Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, och han fortsätter. Det nationella är däremot art produktivitet, idealitet. Det nationella är en form för det andliga livet. Det är språk och begränsning. Det är hemma i motsats till borta- det är eget i motsats, motsats till främmande. Men på svenska kultursidor är mångkultur något av en våt dröm där ett helt system av dogmer håller på att utbildas. Förblindad av dessa ideologiers myter förefaller journalistiken ha gått i sin och upphört att intressera sig för sanningar. Atmosfären kring begreppet mångkultur präglas av helighet och kritik får följaktligen inte förekomma ens om den har sin utgångspunkt i sociologiska och andra vetenskapliga resonemang. Detta trots att inget land i västvärlden så generöst som Sverige öppnat sina gränser för invandring. Gamla värden och värderingar som det kämpats för i decennier och som betraktats de omistliga för ett folkstyre försvinner tyst och stilla från scenen. Lika snabbt fylls tomrummet ut av en ny uttolkning. Intressant är också den tålmodighet och passivitet från de stora medborgare- och medlemskarornas sida som inställer sig vid dessa förändringar. Så skrev historikern och chefen för arbetarrörelsens arkiv Tage Lindblom- i otidsenliga betraktelser 1968. Idag har vi Mona, Mona Salin. Hur ser det ut i Sverige? Välver sig en fri rymd kring vårt tal och våra tankar. Inga lunda, I själva verket röner praktiskt taget alla intellektuella som avviker från vänstermallen risken att helt marginaliseras i debatten. Däremot är det som vi vet snarast en dygd att ha tjänat vänsterfascismen och gett uttryck för solidaritetsförklaringar i den vägen. Opportunisten P.O. Enqvist har till exempel Ingalunda tagit någon skada av att han kallade München-Olympiaden 1972 för den lekfulla olympiaden och cyniskt konstaterade att Bygger man en så perfekt världsteater så kommer den att användas. Det han säger är att det inte gjorde så mycket att några judiska idrottsmän mördades. Många grodor har hoppat ur Enqvists mun genom åren. Men priset tar kanske ändå hans karaktäristik av Pol Pot-regimens makalösa grymheter i Kambodja när en miljon människor avrättades, ofta med hackor. Hans röst göd då som en salvelsefull predikants. Horhuset utrymt. Städning pågår. Över detta kan bara Hallikar känna sorg. Samme Enqvist har dessutom skrivit en av efterkrigstidens mest fördjugna och försåtliga böcker. Den är en försvarsskrift för Baltutlämningen och den som vill närmare studera detaljerna hänvisas till Kurt Ekholms avhandling Balt- och tyskutlämningen 1945-46. Olof Lagerkrans, De våta hyllningar till världens mest brutala kommunistland Kina, ingår i den nästan klassiska repertoaren av intellektuella haverier. Bland mina böcker finns en liten skrift med titeln Absolutly Mad Inventions – som innehåller ansökningar till det amerikanska patentverket. Där blir man upplyst om att världen har fått klara sig utan snilleblicks där som glasögon för höns, luftballonger som dirigeras av gamar, hattar med inbyggd lyftningsmekanism, kombinerad hårborste och fickplunta och så vidare. Av någon anledning kommer jag alltid att tänka på den när jag ser Lagerkrans namn. Naturligtvis är han fortfarande en hyllad ikon i dagens nyheter. Det tycks nästan vara det vänsterintellektuellas speciella kännemärke- att historiskt sett satsa på fel hästar. Man kunde säga att historien lär att det ingenting lär av historien. Gaddafi, Arafat, Saddam Hussein är bara några- –som omfattats med tillgivenhet av svenska politiker och intellektuella. Anders Enmark framstår som något av en samlande gestalt för det, för det lätta rytteri– –som präglat den svenska debatten under decennier– –och med sina lojaliteter utestängt och marginaliserat andra röster. Enmark argumenterade till exempel i Expressen vintern 1991– för en regional nukleär terrorbalans mellan Saddam Hussein och grannarna. Främst med Israel. Det är en stiländlig analys. Som om detta skulle ha avhållit sadisten och massmördaren från en attack. I sina atomsäkra bunker skulle Saddam ha blivit hjälte i arabisk historia. Genom att definitivt utplåna zionismen i Mellersta östen skriver Per Almark i Vänsten och Tyranniet om den saken. Exemplet visar också att fria stater och blåögda intellektuella gärna vill se livet som något stabilt, kontrollerat av lagar, medan deras skrupelfria motparter ser tillvaron som en ständigt pågående agitation. Fria stater försöker hålla Tillbaka aggressiva tyranner genom rationella förhandlingar. Det senare betraktar förhandlingar som absurda tillställningar som de ibland deltar i, därför att det maskerar deras intentioner och ger dem tid och propagandafördelar. Men inte bara vänstern tar fel inför historien, vilket är frestande att tro när man läser svenska kultursidor. Det finns alla skäl att påminna om hur penningens, tronens och altarets folk, de samhällsbevarande högerkrafterna genom alla tider med stor envishet och enastående kärlekslöshet har motarbetat det mest elementära krav på drägliga livsvillkor för den svenska allmogen. I sådana sammanhang tänker jag gärna på de präster och högerriksdagsmän riksdagsmän. Som gick ut med en protestlista mot Willem Mobergs sätt att skildra de småländska utvandrarna. Vilka man påstod vara porträtterade som en samling sedeslösa lortgubbar. Protestlistan sitter uppsatt i emigrantinstitutet i Växjö. Det var Mobergs krav för att han skulle överlämna forskningsmaterialet till institutet. Nyligen vandrade jag runt på Mobergs födelseplats inne i Smålandskogen. En annan värld, en annan tid, men fortfarande gläntan väl synlig där hans far hade sina åkerlappar mellan stenarna. När jag återvänt hem tog jag fram Mobergs böcker, bläddrade i dem och erinrade mig hur Sverige faktiskt sett ut i slutet av 1800-talet och ett gott stycke in på 1900-talet. Lägst på rangskalan stod de egendomslösa, åldringarna, backstugesittarna, de föräldre, föräldralösa barnen, fattigjonen. Sen kom torpar och tjänstejon och slutligen de självägande bönderna. I toppen på samhällspyramiden stod soknarnas, adelsättel, storbönder och handelsmän. Lydnaden i samhället garanterades av kyrkan och genom lagen och legostadgan. Det var praktiskt taget omöjligt att stå utanför detta samhälle. Ett av de verkligt olöstiga tingen med att tillhöra ett litet konformt land som Sverige är att det fria talet och det hederliga åsiktsutbytet sitter så oerhört trångt. Att aldrig såra såra någons känslor är kanske aktningsvärt vid ett middagsbord. Men det är ett Tveksamt mål i alla undervisning och förkastligt i samhällsdebatten och litteraturen. Vår verkliga konversation. Det existerar i Sverige en känslofull hum-hum-humanism som är så god att den nästan spränger sig själv i bitar. Den lämnar mig fullständigt likgiltig, liksom offermentaliteten, den som utmålar sig som offer i tid och otid. Debattklimatet karaktäriseras av politisk korrekthet. I synnerhet har diskussionen om islam tabubelagts i svenska medier. Journalistkåren agerar här som en totalitär stat i staten. Sverige kan mycket väl vara på väg mot något som kan liknas vid anarki styrt av kriminella gäng. Men vi vet inte eftersom yttrandefriheten inskränks ...och demokratiska spelregler upphävs. Det har blivit politiskt korrekt för både höger- och vänsterfolk- ...att kalla alla för flyktingar oavsett om det är verkliga flyktingar- ...ekonomiska migranter, invandrare eller asylmissbrukare. Därmed har sanningen monopoliserats och saknar hemordsrätt. Ulla Hoffman, riksdagsman för Vänsterpartiet- tolkar utmärkt politikernas inställning när hon säger Svenska folkets åsikt ska inte respekteras i invandrarfrågan. Hon har uppenbarligen lyssnat till Pierre Chouris ord i riksdagens flykting politiska debatt i maj 1997 när han hävdade att alla som kritiserar den invandringspolitiken, i synnerhet akademiker, ska kriminaliseras och jagas. Alla som vågat ifrågasätta den förda politiken har således per definition utnämnts till rasister och främlingsfientliga. Detta har sedan mediernas vakthundar vakat över till punkt och pricka. Chouris ord väcker frågan om demokrati egentligen är hans grej. Och jag kan inte låta bli att undra hur denne Lille Castro, som kallat kommunistdiktatorn Castro för en av världens största statsmän, skulle ha tagit ut svängarna om systemet gett honom ännu större befogenheter. Det förtjänar att nämnas att samma man strax före Sovjetimperiets fall ansåg att baltstaterna för evigt skulle förbli sovjetiskt territorium. Vem som skickades som svensk representant för att fira Estlands självständighet? Jo, Pierre Choury förstås, den skamlösa man. Vi har även i gott minne hur Bengt Westerberg i valet 1991 reste sig ...och lämnade tv-studion därför att han inte ville sitta i samma rum som Nydemokratis ledare. Han uppenbarligen är djupt okunnig om, nämligen respekt för meningsmotståndare. Om den svenska invandringspolitiken har Lars Berglund, docent i konsthistoria, sagt... ...vilket citerades i Dagens Nyheter i augusti 1998... Detta är första gången i världshistorien som en demokratiskt vald regering tvingar sitt eget folk att bekosta sin egen kolonisering. Denna tillspetsade formulering innehåller en både provocerande och klar sociologisk sanningshalt. Som svensk förväntas vi tycka har sociologen Jon Järvenpär sagt att Invandringen är berikande oavsett vad som händer oavsett om inga arbeten finns och oavsett om svenskarna blir en minoritet i sitt eget land. Är Sverige ett rättssamhälle? Hur många brott klaras upp? Hur invandrarrelaterad är den grova brottsligheten som mord och våldtäkt? Ska Sverige som kriminologen Leif G.W. Persson påstått år 2020 vara ett laglöst land med ingen uppklarningsprocent alls. Är svenskarna i färd med att säga upp rätten att vara herrar i sitt eget hus? En förvandling som genomförs utan att politikerna har mandat för det. Vad kostar invandringen och hur harmonerar de enorma kostnader den slukar med det faktum att den svenska åldringsvården ständigt är föremål för nedskärningar? det har sagts för att ta ett enda exempel att kostnader får man inte tala om i samband med flyktingpolitik. Det sa socialdemokraten Birgitta Elvström i Kalmar kommunfullmäktige våren 2007. Men det är fel. Det är helt fel. Allt som bekostas av allmänna medel måste ingå i debatt och övervägande. Det är inte Birgitta Elvströms privata pengar. Ska Sverige huka och be om ursäkt Medan sekulära vinningar äventyras. Den rätta responsen på fritt uttalade åsikter. Om en hatfyllda. Hur mycket det än står i motsats till ens egen uppfattning. Borde vara mer fritt tal. Mer debatt. Men aldrig den censur. Till exempel dagens nyheters debattsidor ägnar sig åt. I Sverige tycks man gå i riktning mot att förvandla det intellektuella samtalet. ...till ett terapeutiskt i den mån samtal förekommer... ...med underförstådda eller uttalade krav på fördömmande av det opassande fria ordet. Detta har försvagat nationen Sverige in till den gräns att vi har problem med vår identitet som svenskar. Månas Alins yttrande kan aldrig nog upprepas, i synnerhet som hon häpnadsväckande nog idag är en politiker i maktposition jag tror sa hon att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper ni har en kultur en identitet en historia någonting som binder ihop er och vad har vi vi har midsommarafton och sådana töntiga saker det sa hon inför Turkiska ungdomsförbundets tidning Ero Turk i mars 2002. thousands beside me in the queue I watch my darling wife trying to make the best of life God knows what the kids are gonna do now that we are faced with this human waste a generation has decided Never will forgive Strip me of my dignity Puskar på frostbiten mängd Vandrande renar på fjäll Skjudande elvar i ödsligt terräng Gör osalig ondskäl till cell Strövande genom den flodande lund Mörkaste sinne man tönt Rivande snor ger en givande stund Vemod och fred är glömt för ungen som skyddar i liv sover på varje sida kall slirande stiga runt röse och vall utmärker uråldrig gled kan nej förändra sitt hemma kall lyder till vanor och sed storstad där vi är från olika gäll det brinner vid Land, land, man, it's a Polande bäckar som otröttligt bär Inget tillväntande hav stora där vi är från nordiska gäll Det brinner vid sin i en strän. Väljer sig drömmanasku. Finns där att lindra de såjuvna dagarna? Vardagens lövsamma knu. Tråst av dig är från i gel. Det brinner vid sin videns rand. Flamman är när i Fram med friangar dagen till kväll Skåda ett sam och nytt land Skåda ett sam Josef Stalin framstår efteråt som en särskilt ondskeföljestalt därför att han inte som Hitler öppet bekände sig till onskan. På liknande sätt ser jag nu på Stalin när jag jämför honom med Mao. Finns det något värre? Pol Pot kanske om man hade haft ett större land. En av sommarens vackraste dagar gjorde jag en paus på ett café på södra Öland. På bordet låg ett exemplar av Nordens största tidning, Aftonbladet. Jag bläddrade i den och när jag kom till kultursidorna möttes jag, jag av en stort uppslagen artikel- och, ...om Amerikas president George W. Bush. Han utmålade som en undermänniska... ...ett avskum i människohamn... ...för vilken ingen räddning finns. På liknande sätt har denna tidning aldrig någonsin skrivit... ...om massmördare som Saddam Hussein, Stalin, Mao. Jag undrade medan jag satt där... ...om jag verkligen befann mig i västvärlden... ...men strax erinrade jag mig den förnedringstradition... Den skita i det egna boet-tradition som är så karaktäristisk för intellektuella i demokratierna. Jag erinrade mig Alan Ginsbergs ord. It'll be a relief when the red China take over Texas. Ginsberg, denna hedonist som ständigt skroderade med sina unga manliga älskare skulle ha fått ett rent helvete i Maos Kina- jag vill gärna lycka önska honom och andra så kallade intellektuella som grovhånglat med kommunismen att det slapp vara närvarande fysiskt i dessa samhällen. Det brukar nämligen vara det första som får snaran om halsen. Idag omhöll den politiska vänstern islam utan att ett ögonblick bekymras över att islamismens långsiktiga mål är ett samhälle som styrs av sharia lagar. I grunden ett prästvälde av samma slag som det iranska. I de europeiska samhällena har vi under någon generation vant oss vid att religionen är en privat sak. Islam är en underkastelsens religion. Världsliga lagar tillmäts ingen betydelse vid sidan av Koranens ord. Det går inte att föra en dialog med ett sådant tankesystem. Vi befinner oss Milsvitt från Du gamla, du fria och biskop Thomas frihetsång från 1439. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Den som vill veta mer om islamiseringen av Sverige rekommenderar jag att läsa Thomas Nydals bok Stormar och vilopunkter. Nydal är en av landets bästa kulturjournalister, en skarp kritiker av samtiden. En artikel som den i Aftonbladet vittnar om en självförbränning i hat och trots mot västerländska värderingar som verkar fullkomligt patologisk. Det ständiga avstegen från sanningssökandet har framkallat en frigörelse från logiken som onekligen har sitt psykologiska intresse. Att diskutera den svenska invandringspolitiken är en omöjlighet. Politikerna tiger som muren eller överbjuder varandra i godhet Rädda att säga fel saker ilar det som servila smörgåsnissar mellan åsiktsborden Det så kallade intellektuella påminner kanske mest om picadorer De sticker, skriker glåpord och springer sedan och gömmer sig när det nalkar striden centrum Rikspressen är i praktiken hermetiskt sluten för avvikande åsikter i dessa frågor en fri och öppen diskussion av de samhälls- och kulturfrågor som är de allra viktigaste i dagens Sverige får inte förekomma, inte ens i valtider. Yttrandefriheten är inte bara begränsad, den är i själva verket strypt. Det svenska tidningarna har uppnått ett verkligt mästerskap i sitt målmedvetna och systematiska bejugande av motståndarnas avsikter. Att vara intellektuell i dagens Sverige har allt mer blivit synonym till att vara lojal med makten. Den som snabbt vill förvissa sig om detta kan till exempel studera vilka tidskrifter som får statligt kulturstöd. Den som är systemkritisk kan man noll. Vad som får sägas och inte får sägas. Vad som får sägas och inte får sägas i det offentliga rummet bestäms av tiden och ytterst av mediernas smakdomare. För hundra år sedan hamnade till exempel den i fängelse som ifrågasatte dogmen om lungfrufödsel. Jalma Branting fick tillbringa flera månader där därför att han lät trycka en artikel som kritiserade dogmen om den obefläckade avlelsen. I tryckfrihetsmålet gick den förmodat frisinnade Viktor Rydberg med i skallet, vilket på sikt ohjälpligt undergrävde hans ställning som intellektuell. Även om bebådelsedagen finns kvar den 25 mars, tror numera få av oss att det är så människor blir till. Det är bara bladlöss, sugmaskar, loppor och andra lägre djur som förökar sig utan sexuell inblandning. Människan parar sig på ungefär samma sätt som aporna på skansen, vilka är oss så närstående. Äldre världen bryts ner och förändras. Häftiga meningsutbyten handlar i allmänhet om det vi håller heligt. Det kan likna heliga krig. Och det är sällan möjligt att kompromissa om odiskutabla föreställningar. Vad är det som händer när religiösa värden, till exempel muslimska, kolliderar med eller förenas med ett relativt sekulariserat värden? När självmordsbombarna i New York flög in i de båda skyskraporna hävdade Bin Laden att det var ett heligt krig... President Bush och sin sida beskrev händelserna som terrorism och ingenting annat och där i har han givetvis rätt, inte minst med tanke på att tusentals oskyldiga människor drabbades.